الحمد لله من شيء فان الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على شفع الانبياء والمرسلين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وسلم تسليما كثيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق ولا تموتن الا وانتم مسلمون سوا حول الله سبحانه وتعالى Na svim blagodatima, naročito na blagodati Islama. I donosim se vrlo na poslanika Muhammeda sallallahu ta'ala alimu sellem. Koji nam je predio Allahovu oputu. I pojasnio je do najsitnijih detalja. I koji je razbojio istinu od neistini. Kao što smo prošli puta najavili... Počet ćemo ko Boga uz ovu dozvolju da čitamo i komentarišemo hadise. Jer hadis zauzima posebno mjesto u islamu. Hadis ili sunnet je drugi izvor islamskog učenja. I bez hadisa i Sunneta ne možemo ni razumijeti Kur'an, ni prakticirati islam. Kao što znamo, sunnet je sve ono što je poslanika, ali je sve ratu oseba. Govorio, radio, što je preporučio, odobrio, pa čak i njegove eh, osobine, njegove moralne i fizičke osobine, također spadaju u sunet kao što su to, jel, definirali islamski učenjaci, pri je sredan prakohanjisi. Izučavanje suneta izučavanje hadisa je bila uh, praksa prvih stoljeća islama. Čak iza vreme, vreme poslanika alai sallat v'salam među ashabima se ponavljalo ono što je poslanik alai sallat v'salam govorio, što je radio, i oni su to polno pamt prakticirali da bi znači tamo u drugom ili trećem izjeskom stoljeću došlo do prvih ozbiljni zapisivanja znači bilježenja suneta i hadisa Kasni su znači nastali hadijske zbiрке u toku znači drugog, trećeg, hišćevskog stoljeća i kasnije nastale su hadijske zbirke koje su sakupili znameniti islamski učenjacim u među kojima su najpoznatije šest hadijskih zbirki koje bi svaki musliman trebao da zna u smislu da ova, zna koje su zbirke a među ti šest najpoznatiji zbirki svakako su najautentičnije, najvredostojnije najvažnije e, dvije zbirke, jel, a to su Sahih od imama Buharije i Sahih od imama Muslima. Znači, mi ćemo ako Bog da nedeljom u ovom terminu da govorimo, odnosno da čitamo poslanikove hadise iz Muslimove zbirke, a ne iz Buhariine, samo iz razloga što je muslimova zbirka u skračenoj verziji dostupna na našem jeziku, dok je Buharina, znači, u toko je njeno prevođenje i nemoje u cijelosti, ne može se lako i način nabaviti, iako je prevođena, znači, i prije rata, međutim u cijelosti, u kompletu ne može se nabaviti. Što se tiče sami zbirki Isahih od Buharije, Sagi muslima, po mišljenju rečine islamske učenjaka i muhadisa, učilnaka hadisa naj vjerodostojnija i najjakša najvrljnija zbirka je Sahih Buhari. Jedan mali dio uh, učinaka smatra da je uh, muslimov Sahih ispred Buharija, međutim kao što vidimo većina smatra da je Buhari sahi po vjerodostojnosti i po drugim karakteristikama ispred Buharija uh, i ispred i muslimovog Ja kažem samo iz, iz razloga što je ova uh, skraćena verzija prisutna kod nas, što je prevedena muslima zbiljka Adisa Isbord koji koj je napravio uh, imam el-Mundiri, samo iz tog razloga pročet ćemo sa ovom zbiljku. Ja se nadam, trebalo bi da svi mi u našim kućama imamo ove dvije zbiljke. Ove dvije zbiljke, što se tiče Buharije, uh, Ona će ubrzo izići u četiri toma, bit će u cijelosti, buharina, zbirka, hadisa, a već muslimova zbirka izišla znači, u skraćenoj verziji, da je Bog do izišla ono, jeli, u cijelost, jer bi volio, međutim, dobro i ovo što imamo. Kasnije ću objasniti a, o čemu se radi, kakva je tu verzija i šta je kakva je razlika izređu ove skraćene verzije i one, znači, originalne verzije muslimovog sahina. Znači, svaki musliman u svojoj kući trebao da ima ove izbirke na svojom jeziku, na materijnijem, jer one su bitnije od svake druge knjige. Kao što vidimo na našem jeziku u poslednje vrijeme, dosta se toga piše, prevodi, i znači sad jedna poplova islamskom literaturom. Međutim, najbitnije knjige nakon Allahove knjige, nakon Qur'ana i njegovog prijevoda koji treba imati u kući, Najbitnije su sahih od imama Bukhari i sahih od imam muslima. To su knjige koje su znači, obuhvatile sve ono što je potrebno od hadisa od sunneta za ispravno i pravilno razumijevanje mjenja. Ja se nadam da vlastnočina ima ove knjige, ako nema treba se potrutiti da ih nabavi. Jer sve druge knjige kaže manje su bitne. Manje su bitne. ne samo to da ih nabavi, nego treba da ih čita, i ne jednom, nego u toku svoga cijeloga života. Jer to su neistrpne, jeli, neistrpne zbirke koje obubataju poslanikov život, ali i sada to je 47, ne samo u toku poslanstva, nego i prije poslanstva, znači od njegovog djetinjstva, pa nadjeđe. Na samom početku progovorit nešto o imanom usljenju. Ja mislim da nema nijednog muslimana koji se koliko toliko pritržava vjere i zna za vjero da nije čuo za imala, buhvalariju imala muslima. Mada ima, vjerujte, ima naše omladne, ima muslimana koji dolazi u džambiju onako i, i počesto da kažem, ali nisu čuli da postoje uopće te izbirke kao brozi ove velikanane. Do nisu čuli? Mislim da se malo govori među, među muslimanima, u medijima, u džamijama e, u, i u drugim ustanovama. Malo se govori o tim velikanima. Zašto naša, omladine, naša djeca zna ove, ove savremene likove iz, znači, iz filmova, iz sporta, zašto ih zna, zašto je non stop o njima govori? Non stop su prisutni na televiziji, na reklamama. Na svakom mjestu okružuju nas to je dava. To je znači, to su mediji, to je propaganda, to je marketing. Tako je treba raditi i kada je u pitanju vjera, nini ili jednosti, nini velikani. Ja ne poredim te ovaj figure današnji iliкове sa ovim velikanim islamom. Samo nako govorim zašto naša omlad, naša djeca zapamti čitare sastave, neki reprezentacija i klupu, rezervu i ostalo, a ne znaju, nisu čuli za kojima Muslim ili koje Buharija, da ne govorim drugim islamskim valikanima koji isto tako zaslužuju, za da se spominu. Znači, ima Muslim je jedan od najznačajnijih islamskih učenjaka generalno, a prije svega muhadisa, no, učenjaka hadisa. Učenjaka hadisa, pored imama Buharije, znači on U islamskom umetu slovi za jednog od najpoznatijih i najznačajnijih muhadisa. On se znači za hadis, zanimalo je što je u, u rano djetinjstvo učio hadis od mali nogu, to je bila nekada praksa u islamskom umetu i bila je i dalje kod nas dok, dok smo bili jedan kompaktni dio ne dio islamskog umeta. Tu ćemo naprijed temu digresiju, samo da se, da se ovaj, ubacim, da je recimo u vrijeme, vrijeme Torske da je bilo na desetine medresa, na desetine specialističkih škola koje su zvale Darul Hadith, odnosno škola za izučavanje hadisa i hadijske znanosti u Bosni Pa je bila jedna od najpoznatiji, znači bila je Darul Hadith u Prusu, od Bogojna, bio je daro hadijet u današnjem livnu, gdje su ovaj, poučavali znameniti učenjac tog vremena s naših prostora i naših znači, koji su imali i džazet name i dozdali da poučavaju hadijicu. Hadijs je izučavao svakako i u medresama koje su tada postoje, ali se u džamijama, na, na halkama se se koristio najklasičniji metod u halki gdje se izčitava izučava Hadis, Hadijs se izučavao i na privatnim odnosno nejavnim ne kružacima ili halkama u određenim kućama i tako dalje, međutim s dolazkom Austro-Ugarske, kasni kraljine Jugoslavije pa nekomunistike Jugoslavije, to je sve slabilo, slabilo tako da danas, danas hadij se samo službeno izučava, službeno se izučava u adresama i ponegdje ovako, jeli, u nekim džaminom. Što znači da je to glavni razlog zašto mi slabo znamo, o sunetu hadis to njegovim alekanima znači imam imam muslim njegovo puno ime je Ebol Hussein muslim ime Hajjaj ibn Muslim Al-Kushairi ibn Saburi on je rođen u Neysaburu 204 hidžrski godine a umro je 261. znači živio je nepunih odnosno otprilike od 57 godina što je bilo znači kratak period za ono što je napisao i što je uradio. Kaže on je nakon i mala Buhari jedan od najpoznatijih najstaknutih ovaj hadijski učenjaka, no misionemu izrekli ponovale pohvalili su ukazali su na njegovu veličinu, pa ćemo samo pročitati neke el od njih Kaže Hafiz Ibn Koreji izbilježi da je čuo Muhammed Ibn Bešara da je jednom prilpom izjavio samo su četiri istinska Hafiza hadisa na Dunjalku to su Abu Zor'a al-Razi i Ureju, Muslimu Nejsaboru, Abdullah i Abdalim i Usamerkandu i Al-Buhari i U-Buhari Znači to vrijeme, kad se kaže Hafizu hadisu to se misli da poznaje većinu vjerosložstvenih hadisa, većinu da poznaje njihove senede, znači da poznaje lance prenostavca tih hadisa, da poznaje ljude u tim senedima, odnosno njihovo stanje, jesu pouzdani ili nisu, i da poznaje tumačenje tih hadisa, da poznaje nepoznate riječ u tom hadisu, komentar. Znači većinu hadisa, bilo je islamskim učenjacima koji su poznavali na stotine hiljada hadisa, a za imama Ahmeda, Spominje se da je poznavo milion radisa, sve ukupno. I oni koji su vjerodosni oni koji nisu. A što su bili ljudi koji su živeli u vreme bereketa u vremenu, kad je minuta trajala dugo, sad su trajali dugo, nisu imali ovih smetalica koje mi imamo u ovom vremenu, krenuoši od jel, ove, tehnike, televizije, satelitske, mobitela, interneta i ostalih tehnu žetana koji nam vrijeme i ne samo vrijeme, nego ubiše nam i našu jeli, ovaj, uviše nam naš život i uviše naš iman postepeno. I ako to kažu nužda ili potreba vremena ja bi se s tim služio djelomično ali treba biti oprezan. Neko će kazati neću u svojoj kući ništa da ima. Ni televiziju ni internet, ni komputer u redu cijenim to mišljenje i to je jedna, jedna preventivna mjera da čovjeka jednostavno ne dam ukući tobi da mene da, ova, ne izaziva da mi ne troši vrijeme da mi je izazov uopće neko će kazati ja ću to nabaviti ukući ali ću iskušati sebe svoj, svoj razum svoju snagu imansku pač sebi gledat te stvari odnosno gledat ću na njima samo ono što je koristio iskoristit ću to kao što je iskoristao ali to je drugo, jeli, druge tehnike Inicijalno složnim to a vrijeme i da iskušam svoj svoju, svoju vjeru i svoju ovaj disciplinu i tako dalje. U svakom slučaju podržavam jedne i druge Ali kažem da trebate kako biste otrizan ovaj da nam to ne ubija vrijeme. Da je kaže Hafiz is Sharki ibn Mas'ud jednom prilikom je obraćuje ima imam muslimu rekao dobra večer nestati sve dok tela poži među Musema I Mende bilježi da je čuo Muhammeda ibn Jakub el da je rekao mali je broj autentičnih hadisa promakao Buhari i Muslimu. I bitna rečenica, znači, Buhari i Muslim nisu u svojim sahihima sakupili sve vjerodovstojne hadise. Neki su im promakli, ali taj broj koji im je promakao je mali u odnosu na ono što su sakupili i zabilježili. Če znači, oni nisu sakupili sve vjerodovstojne hadise, u svojim sahihima. Zato čevo? zato su i druge izbitke važne, zato je e, sunen od Nesai je važan, znači ovi četiri ostali, sunen od Ebu Dauda, sunen od Tirmize i sunen od Irmi Mađi. I to su izbitke koje dopunjavaju, koje dopunjavaju znači, tu, taj korpus poslaniku i hadisa, znači to sve što je poslanik kazao u vođaju što je za islam. kaže Ibn Ebi Hatim ima muslim je bio jedan od pouzdanih hafiza u Hadisu čije je poznavanje te oblasti bilo doista istinsko i veliko. Znači on su bili, on je bio jedan od velikana u Hadisu i hadijskoj nauki. Kaže imam enervi koji je i komentarisao muslimovu zbirku. Kaže, sva se ulema složila u pogledu njegove učenosti, pouznanosti, visokog položaja i zvanedne sposobnosti u hadijskim iseklimama. Sad ćemo priči na njegovo dijelo. Što se tiče i njegovog dijela koje je poznato među hadijskim učenjacima, među musulmanima, općenito kao sahih. Sahih narodskom znači ono što je tačno, vjerodostojno, autentično. Sahih. Tačno, vjerodostojno, autentično. I to je njegovo najpoznatije djelo. Najpoznatije djelo po kojim je postao čuven i poznat. Ostala njegova dijela su uglavnom vezana za hadijsku nauku i tiču se prenošenja hadisa. Tiču se prenošenja hadisa, znači onije on postao poznat po drugim djelima, nego po ovom djelu Sahih odnosno sajih, a što se tiče njega i ostalih djela, kaže im, su vezane uglavnom za prenosivoce hadisa, pa sad samo sam spomenuti neka od tih, kitabul Musadil Kabir ala Asmar Dajjar, al kitabul Jamil Kabir ala Ebuab, kitabul Ilan, kitabul Avhami al-Muhaddithim, kitabul Melejselevu illa arara min Wahidim, kitabul Tabakati Tabein i tako dalje. Mislim, ovo nije za vas toliko bitno, Uglavnom se radi o dijelima koja su vezana za hadijsku nauku, znači uži dio hadijske nauke. Njegovo dijelo, kažem, je poznatio kao sahih. Međutim, njegov ime tog dijela el musnedu sahih. El musnedu sahih, što znači da su to vjerodostojni hadisi koji je izabilježio sa senedom, sa, senedom, sa lancem prenosilaca. El musledu sahih. Međutim više je poznato kao sahih, sahih imama muslima. Bilježi se da ima muslim na ovom ovaj dijelu, na sakupljanju hadisa i njihovoj znači, selekciji i obrade radio punih 15 godina. Znači punih 15 godina radio na tom dijelu. To nije mali period. Iako su uh, oni učinjaci onog vremena kod štibne tegnije kasne jele, taj uh, učinjaci prve generacije bili poznati po tome da su da bi za kratko vrijeme napisale kod jela. Međutim oni gusmi je to radio 15 godina i to uči je na na veličinu i težinu ovog jela. 15 godina sabirao adise, ne samo to, nego provjeravao je ravije, nije uvrstio u svoje sahij osim one hadise za koje on postao uvjeren da su autentični, da su sahiji. Zato su Muslim, Buhare i Muslim postavljali rigorosne uvjete, šartove za prihrtanje hadisa, da je, da je sahiji vjero dostojan. Za razisko drugih, ove četvorce koji su imali malo blaže uvjete, ova dvojica su bili poznati po tome, da su postavljali rigorosne uvjete za prihrtanje hadisa i ocjenu hadisa da je sahiji. Zato su njihove zbitke i najvjerodostojniji i najsigurniji. Znači, ima muslim kao i Buhare, drugi učenjac Hadisa, imali su običaj, to je bio običaj tog vremena, da putuju u radih Hadisa. Pa putuje iz Hijjaza, znači današnji e, Arabski polotek, Meka, Medina, Jelona, Dio, putuje u Šam, odnosno Sirija, Jordan, Palestina, ili putuje u Egipat, da bi čuo neke hadise od onih ravija ili da bi skratio taj senet da bi ga skratio, da što, da bilo što manje prenoslace između njega je posla Nikarisa putovao su mjesecima pa ima priča Buhari kada je došao, jele, putovo je dugo pa došao od do onoga jele, ravije da preneso od njega hadis pa vidio da ovaj mami devu mami je i kada je namamio nema ništa u sprevaju i Pa kaže on se samo okrenu Matiju. Putovao, putovao dugo da bi došao od njega čuti hadis i okrenu se Radiju. Kaže kada je predlažili kad Deli da će slagati na I drugi primjer je gdje su recimo putovali da samo čuju od tog radija, da li on uistinu čuo taj hadis. Pa kaže putovao su samo radi jedni ili čini da mu kaže da ode kod njega putuje mjeseci više dođe Kaže, jesi ti čuo taj hadis o to i tog ravi, kaže, da čuo se. Eno, samo raditi. Znači, toliko su, toliko su bili ovaj, e, zainteresirani i toliko su pažnju pridavali poslanikovom, ali se vatvosevam, jel, e, sunetu i hadisima, da nekada mi u ovim vremenima ne možemo povjerovati da je to tako bilo. Na devu, ne ovdje on da putuje, na devu, na tonja, tjeli nalađu i putuje sadaćima, mesecima da bi stigao umjaviti. Tako Imam Muslim sakupio oko 300.000 hadisa, 300 hadisa, koje je znači, čuo lično od Ravija prije njega, i iz tih 300.000 hadisa on je izabrao sad se tu ulama i hadisči učans malo izlaze neki kažu izabro je samo 10.000, neki kažu izabro je 12.000. Ali tu se u i oni i koji se ponavljaju. Su znači, jedan hadis koji se nalazi na početku djela, a taj isti hadis možda ili jedan njegov dio utio nalazi tamo na kraju djela legendo u svjedini ponavlja se više puta u djelu sa istim lancem prenosla. Znači sve kad se, kad se saberu svi hadisi u muslimovom zahivu imaju oko 12.000 Međutim kad se odbiju hadisi koji se ponavljaju i oni hadisi za koje ne navodi senet svodi se na nešto više od 3.000 hadisa. Odnosno poznati šir Muhammed Fuad Abdul Babi on je a na Ziru Muslima Sahih i pratio to je i u svakih hadis iz njegovog Sahih-a a onaj koji se ne ponađa i koji ima sanad stavio je broj i na kraju je utvrdio da se radi tačno znači tačno broj 3033 hadisa 3033 hadisa koji se ne ponavljaju Što se tiče oni koji smatraju da je muslimov sahih vjerodostojni od Buharinu, kažem oni su rijetki, među njima se spominje Ebu Ali i Neisaburi, učitelj poznatog Haddisa Hakima i Neisaburija koji je izjavio po deveskim svodom nema pouzdanije zbitke od muslimovog sahiha. Načovo je jedna od rijetkih izjava, kaže velika većina muhaddisa i sam Sjušija smatra da ipak Buhari sahih vjerodostojniji od Muslima sahiha iz prostog razloga što je Buhari za nijansu postavljao rigorozniji uvjete od Muslima za prihvatanje hadisa. Sačujem vidjeti što ima Muslim kaže Šone Sahih. Kaže nisam sve sve vjerodostojne hadise koje sam poznavao u vrsti u Sahih. Zabilju, zabilježio sam u njemu samo one koji ispunjavaju kriterije autentičnosti po svim hadijskim učenjacima. Znači on je nastojao da uvrsti one hadise koji su sahiji ili radostojni po svim hadijskim učenjacima. Znači po svim šartovima koji su oni postavili. Mnogi islamski učenjaci napravili su skračene verzije muslimog sahiha, Znači oni su izbacili onih hadise koji se ponavljaju i onih hadise koji se navode bez seneda. I tako da je jedna od tih zbirki ova koja je predavno, a to je muslimova zbirka hadisa izbor od imama el-Munvirija, odnosno Munzirija ovdje se navodi. Pa ćemo mi po tom, znači ima Munvirija je jedan isto od velikih islamskih učarka Hadisa, koji su znači, kasnije se pojavili real u krajem 600 i početni u 7 prvoj polovini stoljeća pa tako mi ćemo uzeti ovu kraću verziju da polako radimo da čitamo te adise i da a, govorimo znači da a, kraće komentarišemo pošto ako bi duže ostali po svakom adisu ne bi završili to ja za nekoliko godina zato ćemo veliki hajde velika korist doviđati se čitamo pomno čitalo i da, da ih znači kraće komentarišemo i da makar za da svaki hadis pomenemo nekoliko korisnih pouka i spori. Ovdje imam munfiti. Znači nije postupio onako kao što je postupio imam Muslim. Znači pri skraćivanju ovog djela razlikuju se neka poglavlja. Znači redoslijed poglavlja nije isti. Ima možde da napravi neke korekcije. Zato je prvo u poglavlje. Kao što imamo u musnunu sa i prvo u poglavlje o iman, i tabul iman i ovdje isto međutim ova pod podnaslovi se razlikuju. Zato kaže Imam mulig ili da znači prvo u poglavlje kojim on postavlja iman i qul la ilaha illa Allah. Ja šuradi kerekata jeradi radi ovaj toga da ponavljamo poslanikova ili slatu se nam riječi, da i slušamo u originalnoj formu, a čitati Adi Sinarabskom. Ja se nada da neće biti dosadno, nastojući da budim što brži, i e onda ćemo na kraj počitati prijevod i kratki komentar. Znači kaže imam unvi i bavu eurul imani qavulu la ilaninu ba. An ebi i džemolete qale kuntu terđim ubejne ideja vila i nabaso bejne nas. فاتتكم فاتتكم رأتوا التساؤل النبي ذي الجلب فقال لنا وفد عبد القيس اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوفت او من القوم قاهر ربيعه قال, ربيع قال مرحب بالقوم او بالوفت غير خزاعا ولا ندام قال فقال يا رسول الله اننا ناتيك من شقه بعيده وان بيننا وبينك هذا الحي من قبائل مضر وينهى الله انستطيع ان ناتيك الا في شهر حرام فلوردنا بامر فصخ نخبر به من طعنا وندخل به الجنه قال فامرهم باربعه ونهاكم عن اربع قال امرهم بالايمان بالله وحده وقال هل تدرون ان الايمان بالله وحده قالوا الله ورسوله اعلم قال شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله و ايقام الصلاه و ايتاء الزكاه وصوم رمضان وان تؤدوا خمسا من المال و نهاهم عن الدباء والحنكه والمزفته قال شعبه و ربما قال ان قيل وقال احفظوه واخبروا به من رغبكم وزالب معاذ في حديث عن ابيه قال قال رسول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للشج الشج بن اشج بن القيس Znači u prenudu ovo poglavlja, ovo je kod nas, u glasi prvo od imana je izgovor La ilaha illallah. Samo poglavlja znači uče na to da su riječi kojim čovjek postaje musliman riječi La ilaha illa Allah. Naravno podrazumjeva se i drugi dio šehadeta, a to je Muhammed Rasulullah. A Hadis glasi, Ebu džemre, odnosno prenosi se od Ebu džemre da je rekao, bio sam Ibne Abbasov so tumač kada, kada se obraćao ljudima. Inače tada su morali biti tumači, pošto nije bilo razglasa, ako bi se okupio veći broj ljudi, oni zatim ne bi čuli, da bi se negdje u sredini našao tumač, znači ko ima ja glas, glasovit, da prenosi ono što govorni govori, da prenosi ono iza da bi oni čuli. Kada jedan put je dan puti došla neka žena i pitala ga o moštu koji se pravi uglidenoj posudi tada je Naba as rekao za slanstvo plemena Abdul Kais došli kod Alau posanika sallallahu alejhi ve selleme pa je upitao četo iz aslanstvo ili odakle je narod Arabija ili Kušo dobrodošao taj narod ili zaslanstvo koji neće biti poniženo, niti će se kajati rekao je Alau posanik sallallahu Ovaj riječi koji neće biti poniženi, neće se kajati, misli se zbog toga što su oni došli da prime islam. A muslima neće biti poniženi na ovoj, ni na ovom svijetu. I neće se kajati zbog toga kao drugi što su odbili da privati istinu i privati islam. Znači ovo pleme ili ova delegacija iz ovog plemena došli su da prime islam, što so, su nikoli ni svedli. Kaže, rekli su, Allah oposlaniće, dolazimo ti iz daleka, između nas i tebe nalazi se nevjerničkog plemen, muda. Bog toga ti možemo doći samo u svijetom mjesecu. U nekih predama se nabdi u svijeti mjesecima, pošto je bilo poznato da su, su Arabe poštivale te svete mjesece i da nisu ratovali u njima I tada se moglo slobodno kretati, putovati. I ovaj delegacija je došlo iz daleka, iskorišca su to, ta znači to vrijeme primira da dođu poslanici Aleksandrs. Pogledajmo Brige, pobedajmo Jeli. Ambicija dolazi, straže Islam, dolazi, traže istinu. Kaže zato nas zaduži nečim jasnim i nedvosmislenim kako bismo onjem obavijestili one koji su ostali za nas na redi na ono što će nas uvesti u djenebo. Oni su došli, nemaju puno vremena nisu plavopismeni, nego kažu daj nam nešto, kaž na, nam nešto jasno iz Islama, to jeste osnove i temelje Islama, i ono što će nas uvesti u džene, što će biti dovoljno da nas uvede u džene. Poslanikim je tada naredio i zabranio po četiri stvari. Naredio im da samo Allah obožalaju i upitavši ih, Znate li što znači samo Allah obožavati? Ču moj da ih pojasnim. Poslanika ne shvatio sam, nije bio samo zadržen da prenese, nego da pojasnim. Bilo bi uzalud uzelo da oni ovdje nisu shvatili. On je morao biti siguran da su, da onaj ko dolazi i pitaju slavu da on shvatio. Ne razumiju. Pita, znate li što znači samo Allah obožavati? Allah, njegov poslanik to najbolje znaju i Rekao je Svjedočenje i šahade da nema drugog boda osim Uvaha i da je Muhammed njegov kosanik obavljanje namaza, davanje zakjata, post mjeseca namazana i davanje pretinije od ratna plina. Znači ovdje se namode temelji slava ili islamski šarti s tim da je jedan jeli, izostaljena to je koji fali ovdje. Fali hađiš, znači fali peti, peti islamski šart ili hač koji u to vrijeme jeli, još nije bio naređen, nije bio propisan. Ispominje se davanje petine od ratnog plijena. Davanje petine od ratnog plijena kao obaveza, to je bila maternalna obaveza tog vremena, mada ne ulazi u islamski šart. Ne ulazi u islamske šarte. Ovdje im je zabranio korištenje tikvenih posuda, zelenih čupova je posuda oblijepjeni ziftom, odnosno katranom, Zato što u tim posudama nastaje, e, nastaje vino odnosno nastaje nasvel opojna pića. Nasvoj opojna pića to je vjerojatno bilo nakon ajeta koji su znači definitivno zabranili na korištenje alkohola odnosno opojni pić. Kaže Šoe je rekao, a možda je kazao i u kacava od palmenih trupaca. Što da Ramel nije bio siguran da li poslanik spomenuo i to. Ali ovaj suština je Isa Uh, ovdje je bitna svoština Hadisa koji ćemo kasnije podvući uh, kace od plavnih trupaca. Znači tu su pravili kace i ostavljali voće ili gurme u vodi tako da bi samo poslije nastajalo. Nastajalo opolj, opoljno priče. Zatim im je dodao zapamtite to i prenesete svom narodu. Ta delegacija, oni su bili kao i slanici i bili su obavzili da prenesu svome narodu ovo što im poslanik kada je sladilo se nam kazao. Kao što vidimo. Za ulazek u Islam biti muslima nije uopće komplikovano, ne treba to e, uzimati nečim teškim, nedostižnim. Traži se iskrena vjera šehadit, priznavanje Allah za, za jedinog koga je stvoritelja Muhammeda nisvala, to sam zaposlanika, i obavljanje ovih termini islamskih dužnosti, namaz kao najvažniji, u tog ako se obavlja pet puta dnevno e, Ramazan, Je, jedan mjesec toku godine hađ, ako možemo, ako smo u mogućnosti, jednom u životu, i imamo zeka, a tako smo bogati jednogodišnje. Što znači da zahtevi islama nisu plavo, znači ni golemini veliki, i s druge strane imamo te zabrane, ona zabrane, ne činimo one, one velike gdje. Kaže Ibnu Mu'az, Upredaj ovog hadisa svoga oca je dodo Allaho posanih sallallahu veselame šedju abdul kaisu rekao kod tebe postoje dvije osobine koje voli Allah, to su razbori, to smijenost. Zašto je imam muslim, da čovjek da je hadisa, zašto imam muslim počeo svoju zbirku sa poglavljama o imanu o imanu za razliku drugih, recimo od imama Buhari koji počeo svoju zbirku sa poglavljama o znam Nije, iskreno se. Poglavlja kako je počela Kital Bedir Vahe kako je počela objava, kako je počela objava. Znači to je prvo, prva knjiga je prvo poglavlja koje je počeo u Havijan. E, ovdje ima muslim počeo znači svoj, svoj sahih sa poglavljivom imanu zbog važnosti imana. Iman je temelj vjeriti, mi smo prošli put odvorili na ovom predavanju, da iman temelj vjeriti, I na njega se kalava i sve druge stvari. To je temelj znači, vjere, zato je počeo i vidjet ćemo u ovom pogledu, ima dosta hadisa koje govore o imamani. I još ćemo uzeti jedan hadis, na ovaj put, pošto smo kod uvoda dosta je To je drugi hadis koji ga navodi imam al-Munfiri u skračnoj veziji, muslimu sariha, ali bih morirate, pa djelov anhu kao, kada Rasulullah s.a.v. je ovaj barizani nas, فتاجر رجل فسقاله يا رسول الله ما الايمان قال انت تؤمن بالله وملائكته وكتبه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث بالبعث الاخر قال يا رسول الله ما الاسلام قال قال الاسلام ان تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه المقطوبه وتؤدي الزكاه المفروضه وتسوم رمضان قال يا رسول الله ما الاحسان قال ان تعبد الله كانك تراه فان انك Illa tera'hu, fa'innahu yara'ke Ka'la, ya Rasulullah, mta ssa'a? Ka'la, ma'l nasu'lana bi'alma min ssa'il? Wa'lakin sa'u hadithu ki'an ashratihah Illa waladati l'amatu rabbaha, fadaaka min ashratihah Wa'laka kanati l'ara'atu la'ufati r'u'us al-naas, fadaaka min ashratihah Wa'laka tato'lani aorup b'hmeer fi'l-bunyan, fadaaka min ashratihah في خنص الله يعلمه قلنا الا الله ثم ترى صلى الله عليه وسلم ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحال وما تدري نفس ما لا تكشف غدا فما تدري نفس بايه يوم تموت ان الله عليم خبير ثم اسفل الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رد علي الرجل فاخذوا ليردوه فلم يروا شيئا فقال الله الله وسلم هذا جبريل جاء لعند Ovaj hadis upiljeđi također i Buharija, hadis je poznat, poznat kao Džibrilov hadis. Džibrilov hadis, prenosi i Ebu Boreyne, pa kaže, Ebu Borey se prenosi da je rekao Allaho Poslanih sallallahu alaihi sallam i jednog dana izišao među svijet, pa mu je prišao jedan čovjek i upitao ga Allaho Poslaniće, šta je iman? Odgovorio mu je da vjeruješ Allah u njegove meleke, knjigu, sused s njim, to jeste su E, njegove, njegove psanike je da dijeliš proživljenje na sunjevna. Upitav Allaho posljednić je šta je Islam? Islam je dogovorio da obožavaš Allah ne predržujući mu ništa, klanjaš propisane namaze, dijeliš propisani zekijat i postiš Ramazan. Allaho posljednić je upita ponovo šta je ih san? Da obožavaš Allah kao da ga vidiš, rećemo, jer ako ti njega ne vidiš, on tebe vidi. Allaho posljednić je upita kada će biti sudnji dan? Pitan ne zna ništa više od onoga koji pita, odgovorimo. Međutim, obavijestit ću to o njegovim preznancima. Preznaci su kada robinja sebi rodi gospodara, kada goli poslunog i poslonogi postanu predvodnici narodu i kada se pastiri ovaca i koza budu nakrtali u gradnje visokih palača, pe stvari zna samo Allah, zatim je pručio ajde. Samo Allah zna kada će smak svita nastupiti. Samo on spušta kišu, samo zna što je u matericama. Čovjek ne zna šta će sutra zaraditi, ne zna čovjek u kojoj će zemlji umrijeti. Allah u istinu sve zna i sve ovom obavještenju. Taj čovjek zatim ode, a poslanih s.a.w. reče Doverite mi tog čovjeka. Oni krenušli da ga dovedu, međutim ne vidješe ništa, odnosno nikoga. Allah poslanih s.a.w. tada reče To je bio džipril, došao je da pouči vude njihovije. Zna Hadis koji je Dživri došao, znači poznati je, govorili smo o njim prije, je pital poslanika sva Vsram pove tri stvari, a tu su stupnje vijeni. Ovaj Hadis se poznati kao Hadis u stupnje vijeni. Deređatu din. Islam prvi stupanj je da vjeriš o Allaha, da klanjaš namaz, po zekad, hač. I to su znači obaveze, obaveze svakog muslimana veći štupaj od islama ima. To je da istinski vjerujući Allah, u njegove, onaj galje svijet, o kojoj smo govorili, na tome se temelji iman ili akida. Na tome se temelji imali ili akida. I mnogi su lici vjeromunarfici u ono vrijeme pa i da, da sposobni su i moć, ovaj, znači mogu, moćni su da da obavljuju neke ovaj, obave za islama, neke temelje dužnosti da klanjaju. I da kod je korban, da, da je zekat. Međutim, njegovo srce nije se ustabilio ima, nisu se učvrstio ima. Znači nije pustio svoje korijenje, nije zaživio. Znači on sam pokorio kao oni beduini, koji su rekli mi smo mormini. E niste mi mormini. E, Rezite mi smo muslimani, mi smo sam pokorili, jer u vaše srce još ima i nije ušao. I to je znači drugi stupak, vjerovanje u berit. I treći stupaj to je vrhunacija, ihsan, ihsan, to postižu lijetlje, to je da Allaho obožavaš i vjeru mu ispovijedaš kao da ga vidiš. Jer nije isto kada, na Dunjalku, kada su pitanje međuski odnos, ni isto, ova, nije isti odnos kada a, je čovjek tu i kada nije tu. Znači ipak se više bojimo, da ne jasno je ovdje primjer, svojih roditelja, svojih nadređenja, ako su tu, a koji vidimo je, vidim, je prednos nego kad istu. Zato ih san vrhunac vjerim da obožavaš vlalu kao da ga vidiš, jer ako ti njega ne vidiš, on tebe vidi. Znači taj osjećaj koji je kod vjednika uglavnom prisutan, tu je kažem vrhunac vjere i to se postiže, postiže stalnim razmišljanjem o vladu, čestim i badetom, učenjem Kur'ana, zikrom itd. Ovim večera završili, znači, ovaj, ja mojima vlasovana letala da bi riječi mi do nama, da u naše druženje Sijelo u Kabuli i upiše sustanice naših dobrih dijela. Sada e, se tiče, sad ja ne znam, vidjet ćemo da li da zadržimo ovakavo, ovakvu formu predavanja, pa da mogu i žene slušati ili da pravimo onaj, jednu klasičnu halku gdje bi bili svi halki, Ja mislim, sođeram da dovoljno, da dobar broj, da je dobar odziv, da ostane u ovoj formi, pa ako žene hoće i nek nastavi, ovaj, nek prisustuju, radi opće koristi. Da ne ukazali, kako mi postavljamo žene, obespravljujemo ih, da su, jel, i da ih diskriminiramo. Znači imaju one priliku da prisutuju, da slušaju, pa da se koriste pod uvjetom da ne pričaju tamo. Znači, do nekada je predavanje, da sve šutije kao da ne znaju pričati. Pa kad završi jesne, kad završi predavanje, onda mogu pričati. Tako ćemo jedinu iskoristiti maksimalno vrijeme. A, ako boda, znači, nastavit ćemo sljedeće nedelje sa sve muslimovim Sahinom, s tim da ćemo još uvesti jednu novina, to je da iza ovog predavanja napravit ćemo ko od vas, ko hoće, napravimo jednu kraću halku, kraću halku, a, Da, ovaj, to će bih klasično, ali muškalac, bi da je samo za muškalate, da ne bih nekako ih shvatati i one trebaju, ovaj, jer ćemo malo, znači, učiti Kur'an pravilno, uvižbalvati ga i učiti od te ljubitska pravila. Da, stvari šano na